Розділ третій. Двері й демон. Один. Едді вже майже поринув у сон, коли раптом хтось чітко сказав йому на вухо. «Скажи йому взяти ключ. Ключ проганяє голоси». Він підхопився й ошаліло роззирнувся навколо. Сюзанна міцно спала поряд, то був не її голос. Здавалося, взагалі нічий. Ось уже вісім днів вони продиралися крізь ліси шляхом променя і сьогодні влаштувалися на ночівлю в глибокій ущелині на дні долини, закритої з усіх боків. Неподалік ліворуч грізно вирувала річка і текла вона в тому ж напрямку, куди вони йшли втрьох – на південний схід. Праворуч пологим схилом крокували на гору ялини. Жодних ознак чужинців. Сюзанна спала. Роланд сидів, зіщулившись під ковдрою на березі річки, і вдивлявся у темряву. «Скажи йому взяти ключ. Ключ проганяє голоси». Едді вагався недовго. Терези, на шальках яких з одного боку був Роландів здоровий глузд, а з другого – безум, невпинно схилялися до божевілля. А найприкріше було те, що ніхто не знав цього краще за самого Роланда. Тож Едді був готовий охопитися за будь-яку соломинку. За подушкою йому правила складена вчетверо шкура оленя. Едді засунув під неї руку і видобув якийсь пакунок, загорнутий у шмат шкіри. Потім пішов до Роланда, котрий сидів спиною і нічого не помічав, аж поки Едді не лишилося зробити чотири кроки до його беззахисної спини. І це вразило юнака, прикро вразило. Ще зовсім нещодавно Едді тільки прокидався, ще навіть сісти не встигав, а Роланд уже знав, бо чув, як змінилося дихання. Там, на пляжі, напівмертвий від укусу омариська, він і то був уважніший, похмуро подумав Едді. Нарешті Роланд повернув голову в його бік і подивився на нього. Очі стрільця блищали від болю і втоми. Та Едді розумів, що це лише поверховий блиск. Він відчував, що під ним наростає сум'яття, яке неодмінно проросте в безум, якщо йому й надалі не чинити опір. Душа Едді сповнилася жалю. «Не спиться», – спитав Роланд позбавленим життя голосом, наче одурманений наркотиками. «Майже заснув, але прокинувся», – відповів Едді. «Слухай, здається, я скоро помру». Роланд зиркнув на Едді. Із очей зник близький, вони стали двома глибокими криницями без дна. Зазирнувши в них, Едді здригнувся. Більше від цього безживного погляду, ніж від Роландових слів. Едді, а ти знаєш, що я сподіваюся знайти там, де закінчується шлях? Слухай, Роланди... Тишу. Закінчив і сухо зітхнув, наче пісок пересипав. Просто тишу. «Цього вистачить. Це буде кінець у цьому». Стрілець притис кулаки до скроні, і Едді подумав. «Не так давно я бачив, як це робить інша людина. Але хто і де?» Сміх та й годі. Ось уже без малого два місяці він не бачив нікого, крім Роланда і Сюзанни. Втім, здавалося, що ця людина справді була. Роланде, я тут трохи погрався на дозвіллі, сказав Едді. Роланд кивнув. Примарна усмішка торкнулася його вуст. Я знаю, що ж це за річ. Ти вже готовий сказати? Мені здається, що це може бути частиною цього твого катету. Погляд Роланда знову став уважним. Він задумливо подивився на Едді, але нічого не сказав. Дивись, Едді заходився розгортати свій пакунок. «Нічого доброго з цього не вийде!» Зненацька заврищав голос Генрі, та так гучно, що Едді ледь помітно здригнувся. «Та це ж просто шматок порізаного дерева, і все! Він подивиться і засміє тебе! Ти пошиєшся в дурні! О, яка ж краса, скаже він! Дівчиська, вирізь було це з дерева!» Стули пельку, пробормотів Едді собі під носа. Стрілець здивовано підвів брови. «Е, це я не тобі!» Роланд кивнув ні на крихту, не здивувавшись. «Брат, часто тебе навідує, так, Едді?» Якийсь час Едді просто дивився на нього, забувши дістати свою роботу зі згортка. А потім усміхнувся. Усмішка вийшла не надто приємною. «Не так часто, як раніше, Роланда. Подякуємо Господові за невеличкі милості!» «Так», – відгукнувся Роланд. «Надто багато голосів, це за великий тягар для людської душі. Що там у тебе, Едді? Покажи, будь ласка». Едді підняв у гору шматок ясенного дерева. З нього, наче на яда, на носі судна чи руків'я меча, встромленого в камінь, виступав ключ, майже завершений. Едді не знав, наскільки добре йому вдалося відтворити образ побаченої у вогні багаття. Та й не вдасться йому це дізнатися ніколи, якщо тільки він не знайде для цього ключа замкову щілину. Але щось підказувало, що він у притул наблизився до мети. В одному Едді був упевнений на всі сто. Так гарно він ще не різьбив ніколи. Поки що. «О Бог, Едді, це прекрасно!» – вигукнув Роланд – Апатія зникла з його голосу, поступившись здивованому шанобливому тону, якого Едді раніше ніколи не чув. Ця річ вже готова, не готова, правда ж? Ні, не зовсім готова. Едді провів пальцем по третій заглибині, а потім по завитку на кінці останньої зазубрине. Ще трохи треба пововтузитися з цією заглибенкою, та й карлючка на кінці поки що не така, як треба. «Не знаю, звідки мені це відомо, але це факт». «Це твоя таємниця». Роланд не запитував, він стверджував. Хм, «Ну так, якби ж то я тільки знав, для чого вона потрібна». Роланд озирнувся. Там, куди помандрував його погляд, Дедді побачив Сюзанну. І йому стало трохи легше від того, що Роланд почув її першим. «Хлопці, чого ви не спите? Кісточки комусь перемиваєте?» Побачивши в руці у Едді дерев'яний ключ, вона кивнула. «А, я все сушила собі голову, коли ж ти нарешті наважишся це показати? Гарна штука. Не знаю, для чого вона, але гарна». «І ти, гадки, не маєш, які двері він може відмикати?» – спитав Роланду Едді. «Це в твій кхеф не входило?» «Ні. Але, гадаю, він може статися комусь у нагоді, хоча не завершений». Він простягнув ключ Роландові. «Я хочу, щоб він був у тебе». Але Роланд навіть не поворухнувся, щоб узяти ключ. Він уважно дивився на Едді. «Чому?» е... «Ну, тому що, ну, просто одна людина сказала мені, що так треба». «Хто сказав?» «Той твій хлопчисько». Ні сіло не впало, подумав Едді. І щойно думка прозвучала в голові, він зрозумів, що це правда». «То був твій малий Джейк, хай йому грець!» Але в голос Едді не хотів цього казати. Взагалі не хотів, щоб прозвучало хлопчикове ім'я. Від цього Роландові знову могло зірвати дах. «Я не знаю, але думаю, що за спробу в лоб не б'ють». Роланд повільно потягнувся до ключа. Щойно його пальці торкнулися дерева ключем, наче пробіг спалах яскравого світла. Але зник так швидко, що Едді не встиг зрозуміти, чи було це насправді. Можливо, просто відблиск зоряного сяйва. Роландова рука зімкнулася на ключі, що стримів зі шматка дерева. Якусь мить його обличчя залишалося непроникним. А потім стрілець насупився і підняв голову, наче дослухаючись до чогось. «Що таке?» – спитала Сюзанна. «Ти чуєш...» Сирить? Ошелешений вираз обличчя Роланда повільно перетворювався на зачудований. Він перевів погляд Зеді на Сюзанну і повернувся до Едді. В очах мало-помалу підіймалося на поверхню якесь безмежне почуття. Так глечик, занурений у джерело, наповнюється водою. «Роланде», – стривожено спитав Едді, – «з тобою все гаразд?» Роланд щось прошепотів, але Едді не розчув, що саме. Сюзанна вочевидь перелякалася, вона глипнула на Едді, наче питаючи «Що ти з ним зробив?». Але Едді тільки взяв її долоню в свої. «Нічого, все добре». Роланд так сильно стискав шматок дерева, що Едді на мить злякався, а раптом ключ переломиться навпіл. Але дерево було міцне, та й Едді різьбив на славу. Стрілець наче силкувався щось сказати. Його кадик ходив у гору вниз, і з чистим, сильним голосом Роланд прокричав у нічне небо. «Вони мовчать! Голоси мовчать!» Він знову подивився на своїх супутників, і Гедді побачив щось таке, чого не сподівався побачити ніколи в житті. Навіть якби життя затягнулося на тисячу років. Роланд із Гілеаду плакав. 2. Тієї ночі вперше за багато місяців стрілець спав здоровим сном. Йому нічого не снилося. Він спав, не випускаючи з руки ключ, так і не доведений до ладу. 3. В іншому світі під тінню крила того самого катету Джейк Чембер спав і бачив найяскравіше сновидіння в своєму житті. Він продирався крізь хащі стародавнього лісу, точніше те, що від нього лишилося. Мертву зону з повалених дерев і неохайних чіпких кущів, котрі так і силкувалися вжалити його за ноги і стягнути кросівки. Дорогою йому трапилася негуста діброва з молодших дерев. Він не знав, що це за дерева, вільхи чи, може, буки. Джейк був міським хлопчиком, і про дерева знав тільки те, що в деяких є листя, а в деяких – голки. Крізь той гайок пролягла стежка, і Джейк її знайшов. Тепер він просувався трохи швидше. Попереду виднілася якась галявина. Коли до галявини ще лишалося трохи пройти, хлопчик зупинився, бо побачив праворуч якийсь кам'яний стовп. Наче дороговказ. І Джейк зійшов зі стежки, аби прочитати, що там написано. Вирізблені літери вже майже стерлися від негоди, і він, скільки не намагався, так і не міг розібрати напис. Врешті-решт, Джейк заплющив очі. Ще ніколи він не робив цього увісні. І провів пальцями по заглибинах, наче сліпий, що читає за абеткою Брайля. І в пітьмі за його повіками почали проступати літери, складаючись у речення, що запалахкотіло синім світлом. Подорожній. Далі серединний світ. У своєму ліжку Джейк підтягнув ноги ближче до грудей. Рука з ключем лежала під подушкою, і пальці стислися ще міцніше. Серединний світ, подумав він. Ну, звісно. Сент-Луїс і Топіка, і Оз і Всесвітній Ярмарок, і Чарлі Чух-Чух. Він розплющив очі в вісні і почухрав далі. Галявина за Дібровою була заасфальтована, старий асфальт подекуди розтріскався. Посередині було намальоване коло. Жовта фарба давно вицвіла. Джейк одразу зрозумів, що це баскетбольний майданчик. Ще навіть до того, як побачив на дальньому його кінці біля штрафної лінії хлопчика, який закидав у кошик старий запелюжений м'яч. Кошик без сітки приймав його кидок за кидком, і щоразу м'яч потрапляв у нього дуже точно. Охайно. Сам кошик стерчав з якоїсь штуковини, що скидалася на кіоску під земці, зачинений на ніч. Двері перетинали діагональні смуги жовтої й чорної фарби, що змінювали одна одну. З-за дверей чи, може, з-під них, до Джейкових вух долинало постійне бурмотіння потужної машинерії. Цей звук чомусь непокоїв, відлякував. Не наступай на роботів! не повертаючи голови, сказав хлопчик, що кидав м'яча в кошик. «Хоч мені здається, що всі вони мертві, але на твоєму місці я б не випробовував долю». Озирнувшись, Джек побачив, що скрізь валяється купа потрощених металевих приладів. Один скидався на щора чи мишу, інший на кажана. Мало не в нього під ногами лежало два іржавих шматки того, що колись було механічною змією. «Ти це я?» – спитав Джек, роблячи крок до хлопчика під кошиком. Але не встиг він озирнутися, як Джейк уже знав, що помилився. Хлопець був вищий на і мав не менше 13 років. Волосся в незнайомця, котрий повернувся до нього, було темніше. Очі виявилися світло карими. Джейк мав сині. «А ти як гадаєш?» – спитав незнайомий хлопець і кинув м'яча Джейкові. «Ні, а вже ж ні», – відповів Джейк таким тоном, наче вибачався. Просто останні тижні зотрим мене буквально роздирало навпіл. Він повів м'яч і зробив кидок у кошик із середини поля. М'яч описав високодогу і впевнено впав у кільце. Джейк зрадів, але водночас зрозумів, що боїться. Боїться того, що може сказати йому цей дивний хлопець. «Та я знаю», – відповів хлопець. «Поковбасило тебе, правда ж?» На ньому були вицвілі смугасті шорти і жовта футболка з написом «У серединному світі не нудьгують». На лоба хлопець начепив зелену бандану, щоб волосся не лізло в очі. І стає тільки гірше, а краще не стає. «Що це за місце?» – спитав Джейк. «І хто ти такий?» «Портал Ведмедя і заразом Бруклін». Це було безглуздо, але чомусь мало сенс. І Джейк сказав собі, що в сноудіннях інакше й не буває. Але відчуття було таке, наче це не сон. «А те, хто я такий, взагалі не дуже той важливо», сказав хлопчик і озираючись кинув м'яч через плече. М'яч злетів у повітря і втрапив точно в кошик. «Я мушу тебе провести, от і все. Проведу тебе туди, куди тобі треба, і покажу те, що ти маєш побачити. Але ти будь обережний, бо я ж тебе не знаю». «А незнайомці дратують Генрі, і коли він дратується, то може бути дуже злий. Ти такий маленький порівняно з ним». «А хто це, Генрі?» – спитав Джейк. «Це неважливо. Просто зроби так, щоб він тебе не помітив. Все, що від тебе вимагається – триматися на віддалі і йти слідом за нами. А потім, коли ми підемо…» Хлопчик подивився на Джейка. В його погляді, крізь жаль, проступало ще одне почуття. Страх. І тут Джейк зненацька зрозумів, що хлопчик почав танути. Крізь його жовту футболку вже проглядали жовто-чорні смуги на буці. Як я тебе знайду? Думка про те, що хлопчик розтане повністю і не встигне йому розповісти, пронизала Джейка вістрям жаху. Легко, відповів хлопець. Його голос тепер мав дивне мелодійне відлуння. Просто сідай у метро і їдь у кооперативне містечко, там мене і знайдеш. Ні, не знайду, закричав Джейк. Кооперативне величезне, та там, мабуть, сто тисяч народу живе. Від хлопця залишився молочно білий силует. Тільки світло карі очі були на місці, наче усмішка чеширського кота в Алісі. Вони співчутливо і водночас стривожено слідували за Джейком. «Нема проблема», – сказав він, перекручуючи слова. «Ти ж знайшов ключ і троянду, і мене так само знайдеш». «Сьогодні пообіді, Джейко. Сьогодні о третій буде нормально. Ти мусиш діяти обережно і швидко». Хлопчик-привид зі старим баскетбольним м'ячем, що лежав біля прозорої ноги, помовчав. «Мені вже треба бігти, але я маю тобі дещо сказати на прощання. Я радий, що познайомився з тобою». Хлопець ти наче кльовий, і не дивно, що він тебе любить. Але не забувай про небезпеку, будь обережний і не лови гав. Завжди! – крикнув Джейк, і щодуху побіг через баскетбольний майданчик до хлопця, що зникав. Але перечепився через розбитого робота, що нагадував іграшковий трактор, і впав навколішки. Штани порвалися, ногу пронизав біль, але Джейк не звернув на це уваги. «Чекай, розкажи, що відбувається! Ти маєш розповісти, чому все це відбувається зі мною!» «Через промінь», – відказав хлопчик, від якого тепер лишилася тільки пара очей в повітрі. «А ще через вежу. Врешті-решт усе на світі. Навіть промені підпорядковуються темні вежі і слугує їй. Гадаєш, ти особливий?» Джейк поривчасто зіп'явся на ноги. «А його я знайду? Я знайду стрільця?» Не знаю, відповів стрілець. Зараз його голос долинав глухо, наче крізь мільйони миль. Знаю тільки, що ти мусиш спробувати, що до цього в тебе нема вибору. І хлопець зник остаточно. Баскетбольний майданчик у лісі спорожнів, тишу порушувало тільки слабке гудіння машинерії, і Джейкові воно не подобалося. Цей звук був якимсь не таким, як треба, і Джейк подумав, що нагаразди з механізмами впливали на троянду. Чи навпаки, якимсь чином усе було пов'язане. Він підняв старий, потертий баскетбольний м'яч і вкинув у кошик без сітки. М'яч чисто пройшов крізь кільце і зник. «Ріка!» – зітхнув голос дивного хлопця, наче вітерець дмухнув. Звідосіль і ні звідки. Відповідь ріка. Чотири. Крізь вікно в кімнату проникали перші примарні промені світанку. Джейк прокинувся і втупився поглядом у стелю. Він думав про чоловіка з манхеттенського ресторану «Пожива для розуму». Арон Діпно, що тинявся на Блікер-стрит раніше, ніж Боб Ділан навчився брати на своєму хонері якісь ноти, крім відкритої соль. Арон Діпно загадав Джейкові загадку. «Що немає ніг, але біжить, зложим на місці, не лежить, буває довгим і широким, ворожим, добрим і двобоким». Тепер у нього була відповідь. «Ріка, вона біжить». Має річеще ложе, буває лагідною, страшною, висохлою і мілкою. Хлопець на баскетбольному майданчику сказав йому відповідь. Хлопець із його сну. І тут же йому на думку спали інші слова діпно. Це лише половина відповіді. У Самсонової загадки подвійне дно, друже мій. Годинник на Джейковій тумбочці показував пів на сьому. Час вставати, якщо він хоче вислизнути з дому непомітно, не зустрічаючись із батьками. На сьогодні школа відміняється. Джейк підозрював, що відтепер з нею покінчено назавжди. Він відкинув ковдру, спустив ноги на підлогу і побачив на колінах подряпини. Свіжі подряпини. Вчора він забив собі ребра, коли послизнувся на цеглі і впав. землівши біля троянди, вдарився головою. Але коліна були цілі, він це точно пам'ятав. Це сталося у вісні, прошепотів Джейк, розуміючи, що це його геть не дивує. І притьмом заходився одягатися. П'ять у надрах шафи для одягу, під купою старих кросівок без шнурків і коміксів про людину-павука, знайшовся старенький наплічник, з яким Джейк ходив ще до початкової школи. В школі Пай переносити наплічник вважалося ганьбою. Це така банальність, Золоце, така банальність. Краще вже смерть. Щойно пальці торкнулися старої сумки, на Джейка накотила страшенна ностальгія за дитинством, коли життя здавалося таким простим. Він спакував чисту сорочку, пару чистих джинсів, трохи спідньої білизни і шкарпеток. Туди ж відправилися загадки й головоломки та Чарлі Чухчух. -чух. Перед тим, як шукати в шафі свій старий наплічник, Джейкові довелося покласти ключ на стіл, і голоси одразу ж повернулися. Але звучали тепер глухо і невиразно, наче здалеку. Але поза тим він відчував, що зможе прогнати їх, якщо знову візьме ключ в руки, і від цієї думки ставало одразу легше. «Окей», – подумав він, зазираючи в наплічник. Навіть із книжками там лишалося ще повне місця. Що ще взяти? Спершу він вирішив, що вже все спакував, а потім зрозумів, чого бракує. Шість у батьковому кабінеті пахло тютюновим димом і надмірними амбіціями. Майже весь простір займав велетенський письмовий стіл із тикового дерева. У стіну навпроти, де зазвичай розташовуються книжкові шафи, були вмонтовані три монітори Міцубісі. Кожен із них показував якийсь канал конкурента, і вночі, коли тато сидів у кабінеті, на кожному з вимкненим звуком йшли картинки з прайм-тайму. Цупкі портьєри не пропускали світла, тож Джейкові довелося вимкнути настільну лампу. Він дуже нервувався, хоч і ступав у кросівках м'яко та безшумно. Перебувати в цій кімнаті було страшно. Якщо батько прокинеться і прийде сюди, це було цілком можливо. Хай у котрі він ліг і скільки б не випив, Елмер Чемберс завжди спав сторожко і вставав у досвіта, То розлютиться. А це, як мінімум, зашкодить Джейкові непомітно втекти з дому. Тож, що швидше він звідси забереться, то краще. Письмовий стіл був замкнений, але батько ніколи не приховував, де зберігає ключ. Під книгою записів. Джейк підчепив його пальцями, витяг назовні. Потім відкрив третю шухляду, покопрсався серед течок, і рука торкнулася холодного металу. У коридорі рипнула мостина, і Джейк застиг на місці. Минуло кілька секунд, але звук не повторився, і Джейк витяг зброю, яку батько тримав для захисту свого дому, автоматичний Рюгер 44-го калібру. Два роки тому в день придбання тато пишно й урочисто показав Джейкові цей пістолет. До істеричних благань дружини забрати цю штуку геть, поки хтось не постраждав, він був глухий. Джейк знайшов бічну кнопку, що відкривала магазин. Обойма випала в долоню з тихим металевим клацанням, яке в тихій квартирі розляглося вибухом. Хлопчик нервово озирнувся на двері, а потім всю свою увагу зосередив на обоймі. Повна. Він заходився засовувати її назад у пістолет, а потім знову витяг. Тримати заряджений пістолет у шухляді – це одне, а вештатися з ним по Нью-Йорку – геть інше. Джейк поклав пістолет на дно наплічника і ще раз по у шухляді стечками. Цього разу він видобув звідти коробку набоїв, заповнену десь наполовину. І пригадав, що колись батько розважався стрільбою по мішенях в поліцейському тирі на першій авеню, доки йому це не набридло. Знову рипнула мостина в коридорі. Більш за все на світі Джейкові хотілося звідси забратися. Він дістав одну з сорочок, яку прихопив із собою, поклав її на письмовий стіл і загорнув у неї обойму та коробку з патронами 44-го калібру. Пакунок поклав назаду на плічник і застебнув пряжки. Коли вже збирався йти геть, погляд упав на стосик паперових бланків коло батькових лотків для кореспонденції. На його верхівці лежали дзеркальні сонячні окуляри, які тато дуже полюбляв носити. Джейк узяв аркуш паперу, хвильку повагався, а потім підняв зі столу окуляри і поклав їх до нагрудної кишені. Виняв з-підставки тонку ручку з золотим пером і написав під шапкою бланку. «Любі, тато і мамо!» І насуплено втупився у привітання. Що написати далі? Що сказати батькам на прощання? Що він їх любить? Так, справді любить, але цього не досить. В цю основну правду, наче сталеві спиці в клубок, хтось вструмив інші, не надто приємні істини. Що він сумуватиме за ними? Джейк не знав, правда це чи ні. І це було жахливо. Що він сподівається, що за ним сумуватимуть? І раптом він збагнув, у чому проблема? Якби він збирався піти лише на один день сьогоднішній, то написати щось було б легко. Проте він був упевнений майже на сто відсотків, що йде не на один день, не на тиждень і не на місяць, і навіть не на літо. І якщо цього разу він вийде з квартири, то назавжди. Джейк хотів було зім'яти Аркуш, але потім передумав. І написав. Будь ласка, бережіться. З любов'ю, Дж. Вийшло доволі кострубато, але щось це краще, ніж нічого. «Чудово. А тепер може годі випробовувати долю? Забирайся звідси, поки не пізно». Так він і зробив. У квартирі досі стояла мертва тиша. Навшпиньки, крадучись через вітальню, Джейк чув тільки дихання батьків. Тихо похропувала мати, батько хрупів гучніше, і кожен вдих закінчувався тонким присвистом. Коли Джейк підійшов до вхідних дверей, вимкнувся мотор холодильника, і хлопчик з переляку застиг на місці. Серце шалено калатало в грудях, наступної миті він вже був біля дверей. Якомога тихіше відчинив їх, переступив через поріг і дуже обережно зачинив їх за собою. Коли клацнула заскочка, з душі наче камінь звалився, і Джейка охопило потужне перечуття. Він не знав, що на нього чекає попереду. Судячи з усього, там чигала небезпека, але йому було одинадцять років. В такому юному віці не відмовляються від екзотичного задоволення, яке зненацько пронизало його до глибини душі. Попереду лежав широкий шлях. Таємничий широкий шлях, що веде в глибне звіданого краю. Якщо Джейк буде достатньо кмітливий... І якщо йому всміхнеться доля, то перед ним розкриються сотні таємниць. Він залишав свій дім на світанку, а попереду чекали грандіозні пригоди. Якщо я все витримаю, якщо буду щирий, то знайду троянду, думав Джейк, натискаючи кнопку виклику ліфта. Я знаю. І його. Його теж знайду. Від цієї думки він страшенно збадьорився, нетерплячка від очікування зустрічі межувала мало не з екстазом. За три хвилини Джейк уже виходив з-під навісу над входом у будинок, де прожив усе своє життя. На мить повагався, потім повернув ліворуч, інтуїтивно відчуваючи, що це рішення не випадкове, та воно таким не було. Він йшов на південний схід шляхом променя, продовжуючи свій власний перерваний хід до темної вежі. Сім Минуло два дні відтоді, як Едді віддав Роландові незакінчений ключ. Троє мандрівників, розгарячені, спітнілі, змучені й сердиті, продиралися крізь надміру непоступливу гущавину кущів та парості дерев і знайшли дві смуги, що на перший погляд здавалися двома слабо протоптаними стежками. Вони бігли собі рядком під густим віттям старезних дерев, які громадилися у бабіч. Але придивившись прискіпливіше, Едді зрозумів, що то не просто стежки, а рештки давно забутого шляху. Там, де колись були водостічні насипи, понаростало повно кущів вимиршевих дерев. Вони стирчали, наче брудне пір'я. Вибоїни порослі травою були досить широкі, щоб котити Сюзаннен візок. Алілуя! Радісно вигукнув Ведді. Пропоную за це випити! Роланд кивнув і відв'язав бурдюк від пояса. Спочатку він дав напитися Сюзанні, що їхала в нього на спині. Ключ, що його вирізьбив Едді, та у Роланда під сорочкою, прив'язаний до мотузки з сиром'ятної шкіри. Сюзанна зробила ковток і передала воду Едді. Напившись, той заходився розкладати її візок. Він уже почав тихо ненавидіти цю невкладисту і непіддатливу махіну, бо вона, наче залізний якір, постійно тягнула їх на дно. І залишалося у причудовому стані, якщо не зважати на одну-дві поламані спиці. Бували дні, коли Едді думав, що ця триклята бандура переживе їх усіх. Утім, зараз із нею, можливо, буде хоч якась користь. Бодай деякий час. Едді допоміг Сюзанні вибратися зранця і всадовив її у візок. Поклавши руки на поперек, вона потягнулася і смішно скривилася від задоволення. У хребті, коли Сюзанна потягувалася, щось виразно хруснуло. Едді з Роландом обидва це чули. Трохи далі з лісу неквапом вийшов чималий звір, що ззовні скидався на суміш бурсука з єнотом. Він подивився на подорожніх великими обведеними золотом очиськами, посмикав гострою вусатою пичкою, наче кажучи «Подумаєш, і на таких бачили». Повільно перейшов дорогу, як гультяй на прогулянці, і знову зник з поля зору. Едді встиг помітити, який у нього хвіст. Довгий, закручений спіраллю, наче поросла шерстю пружина від матраца. Роланде, що то було? Пухнастик шалапот, а на їжу годиться? Роланд заперечно похитав головою. М'ясо жорстке, кисле, краще вже собачатину їсти. А ти куштував? поцікавилася Сюзанна. Ну, тобто собачатину. Роланд кивнув, але далі розвивати цю тему не схотів. Едді мимохід згадав слова зі старого фільму з Полом Ньюменом. Точно, дамочко, і їв, і жив, як вони. У кронах дерев безжурно співали птахи. У лице дмухав лагідний вітерець. Едді і Сюзанна вдячно підставили йому обличчя, а потім перезирнулися і всміхнулись одна одному. Едді знову пронизало відчуття вдячності до неї. Як страшно і водночас як приємно було кохати. «Хто проклав цей шлях?» – спитав Едді. «Люди, яких уже давно нема», – відказав Роланд. «Ті, хто виготовив чашки і тарілки, які ми знайшли?» – спитала Сюзанна. «Ні, не вони. Інші люди. Мабуть, колись тут пролягав поштовий тракт. І якщо після стількох років забуття він досі не зник з лиця землі, то це справді грандіозна дорога. Хто знає, раптом це великий шлях. Якщо трохи копнути, то, мабуть, знайдемо шар гравію і дренаж». «А оскільки ми тут, пропоную перекусити». «Їжа!» – завела Ведді. «Викладай усе! Курчата по флорентійськи, полінезійські креветки, телятина смажена з грибами Воді і...» «От тобі білявий!» – штовхнула його там Сюзанна. «Що ж удієш, коли в мене бурхлива уява?» – весело спитав Ведді. Роланд зняв кошель з плеча, сів на впочепки і заходився виймати скромний обід, що складався з в'яленого м'яса загорнутого в листя оливкового кольору. Едді і Сюзанна вже розкуштували, що на смак це листя трохи нагадувало шпинат, тільки було значно гострішим. Едді підкотив Сюзанну, і Роланд простягнув їй три згортки, які Едді називав буритосами пострільцівськи». Жінка взялася до їжі. Коли настала черга Едді, Роланд дав йому три загорнуті шматки м'яса і ще щось на додачу. Шматок ясенового дерева, з якого виростав ключ. Роланд зняв його з сиром'ятного шнурка, і тепер шнурок висів на шиї відкритою петлею. «Стоп, але ж він тобі ще потрібен, хіба ні?» – спитав Едді. «Коли я його знімаю, голоси повертаються, але вони дуже далекі», – відказав Роланд. «Я можу з ними впоратися. Правду кажучи, я їх чую навіть коли ключ на шиї. Вони долинають, наче голоси двох чоловіків, що тихо сперечаються за найближчим схилом. «Гадаю, це тому, що ключ досі не закінчений. Ти ж не працював над ним відколи дав мені. Ну, ти його носив, і я не хотів...» Роланд промовчав, тільки подивився на Едді терплячим учительським поглядом блакитних очей. «Ну, гаразд, я боюся все спаскудити», – відповів Едді. «Тепер ти задоволений?» «Твій брат вважав, що ти спаскуджуєш усе, до чого торкаєшся. Так?» Спитала Сюзанна. «Сюзанна Дін – природжений психолог. Сонце, то ти просто помилилася з вибором професії». Але його сарказм не образив Сюзанну. Вона підняла бурдюк на лікті, як селянка, що п'є з глечика, і зробила кілька великих ковтків. «То ти не скажеш, що це неправда?» Едді згадав, що рогатку він так і не закінчив, принаймні поки що, тож просто знизав плечима. «Ти мусиш його закінчити». Лагідно сказав Роланд. «Час, коли ключ доведеться застосувати, вже не за горами». Едді хотів було щось відповісти, але змовчав. Їм легко говорити. Ані Роланд, ані Сюзанна не розуміють головного. А головне тут от що. 70, 80 чи навіть 98,5% з половиною відсотків цього недостатньо. Цього разу потрібні всі сто і аж ніяк не менше». Це не той випадок, коли, лажанувшись, можна просто виконати невдалу річ через плече і піти геть. По-перше, відтоді, як він відрізав цей шматок дерева, йому не траплялося на дорозі жодного ясеня. Але здебільшого Едді не давала спокою одна думка – все або нічого. Якщо він, бодай на крих, то помилиться, то ключ не повернеться в замку, коли це буде їм потрібно. А ще його дедалі сильніше непокоїла та карлючка на кінці. «На вигляд проста, але якщо її вигни, будуть не зовсім такими, як треба». «Але і в такому стані, в якому ключ зараз, користі з нього не буде ніякої. Ти ж розумієш». Едді зітхнув, дивлячись на ключ. «Так, він розумів. Треба спробувати закінчити почати». «Страх перед поразкою лише заважатиме в цій непростій справі, але він проковтне страх і все одно спробує». «Може, і пощастить завершити роботу». Відколи Роланд війшов до його свідомості на борту літака авіакомпанії «Дельта», який летів до аеропорту Кеннеді, Едді спромігся на безліч корисних здобутків. Саме лише те, що він живий і при розумі вже здобуток. Едді простягнув ключ Роландові. «Поноси його поки що. Я повернуся до роботи, коли ми станемо на ночівлю». «Обіцяєш?» «Еге ж». Роланд кивнув. Взяв ключ і заходився знову зав'язувати сиром'ятний шнурок. І хоч робив він це повільно, але Едді помітив, як швидко рухалися пальці на скаліченій правій руці. Якби не здатність адаптуватися, людина б на землі не вижила. «Ти щось замислив?» – несподівано спитала Сюзанна. Едді підвів на неї погляд. «Чому ти так думаєш?» «Я сплю з тобою, Едді. Ти не забув?» «Тобі щоночі сняться сни, часом ти розмовляєш у вісні. Не схоже, щоб це були жахіття, але в твоїй голові щось відбувається. Це вже точно». «Ну так, щось відбувається, це правда. Та тільки я не знаю, що саме». «Сни – велика сила», – відзначив Роланд. «Ти взагалі не пам'ятаєш, що тобі сниться?» Е, вагався. «Трохи пам'ятаю, але уривками. Все перемішалося». «У вісні я знову стаю підлітком. Це мені достеменно відомо. Час після уроків у школі. Ми з Генрі кидаємо м'яч у кошик на старому спортивному майданчику, що на Маркі Авеню. На його місці зараз стоїть будівля суду для неповнолітніх порушників закону. Я хочу, щоб Генрі показав мені одне місце в Дадж-Гілл. Старий покинутий будинок. Діти називали його маєтком і казали, що там є привиди. Хм, цілком можливо, до речі». Знаю тільки, що там було моторошно. Справді моторошно. Заглиблений у спогади, Едді похитав головою. Уперше за багато років я згадав про маєток, коли ми були на ведмежій галявині, і я приклав голову до тої дивної будки. Не знаю, може тому мені існиться цей сон. Але насправді ти так не думаєш, сказала Сюзанна. «Ні, не думаю. По-моєму, те, що відбувається, це щось складніше, ніж звичайні спогади». «То як ви з братом ходили до того будинку?» – спитав Роланд. «Еге ж, я його вмовив». «І там щось сталося?» «Ні, але було страшно. Деякий час ми стояли і дивилися на нього, а Генрі мене підколював, казав, що змусить піти і взяти звідти щось на згадку. Але я знав, що він це просто дражниця». Він так само боявся того будинку, як і я. «І це все?» – спитала Сюзанна. «Тобі просто сниться той будинок, і як ви туди йдете? Маєток?» «Та ні, не тільки. У вісні хтось приходить і просто стоїть. Я помічаю його, але якось невиразно, наче бічним зором, розумієте? І знаю, що ми мусимо вдавати, бо цім то не впізнаємо одне одного». «А того дня, коли ви туди ходили, там справді був цей хтось?» – спитав Роланд. «Він дуже уважно дивився на Едді. Чи він просто тобі наснився?» «Та то було сто років тому. Мені було не більше 13 років. Хіба я можу пам'ятати таке?» Роланд промовчив. «Окей», – нарешті погодився Едді. «Так, по-моєму, він там був. Хлопчик із сумкою для спортивної форми чи з наплічником». Цього я не можу пригадати точно. І в сонячних окулярах, завеликих для його пички. Таких із дзеркальними лінзами. Хто то був? Спитав Роланд. Едді довго не відповідав. Імпровізовані млинці бурит Аля Роланд він тримав у руці, але апетиту вже не було. По-моєму, той малий, якого ти здибав на придорожній станції. Нарешті сказав він. «Здається, твій друзяка Джейк тинявся неподалік. Стежив за мною та Генрі того дня, коли ми пішли в дадж Гадаю, він йшов за нами. Бо він чує голоси, як і ти, Роланде. І тому, що в нас із ним спільні сни. Він може проникати в мій сон, а я відповідно в його. Гадаю, те, що я пам'ятаю, відбувається зараз і в Джейковому «коли». «Малий намагається повернутися сюди, в цей світ. І якщо я не встигну зробити ключ на ту мить, коли він зробить свій хід, або встигну, але ключ вийде неправильний, то, мабуть, на нього чекає смерть». «А може в нього є свій ключ?» – сказав Роланд. «Це можливо?» хм, «Цілком», – погодився Едді. «Але цього замало». Він зітхнув і запхав свій останній бурито в кишеню про запас. А ще я сумніваюся, що йому це відомо. Вісім. Вони пішли далі. Едді з Роландом по черзі штовхали Сюзаннин візок, обравши для цього колію ліворуч. Візок підстрибував і застрягав. Едді Роланд мусили повсякчас підіймати і проносити його над підступним камінням, що виступало над землею, наче розхитані зуби якогось стариганя. Та все одно вони просувалися швидше і легше, ніж за цілий тиждень перед тим. Дорога неохильно йшла вгору, озирнувшись через плече Едді побачив, що ліс за їхніми спинами неначе спускається ледь помітними сходинками вниз. Далеко на північному заході виднілася стрічка ріки, що звивалася між скелями, помереженими глибокими тріщинами. Едді з подовом відзначив, що то було місце, де вони не так давно влаштували собі тир. Тепер його майже поглинуло марево сонного літнього полудня. «Хей, хлопче, обережніше!» – різко гукнула Сюзанна. І Едді якраз вчасно розвернувся обличчям до візка, тож встиг загальмувати і не врізався в Роланда. Стрілець стояв на дорозі і вдивлявся в зарості ліворуч. "Ще одна така витівка, і ти можеш прощатися зі своїми правами водія", вїдливо докинула Сюзанна. Але Едді пропустив її слова повз вуха. Він дивився туди, куди показував Роландів погляд. "Що там таке? Є тільки один спосіб дізнатися". Стрілець повернувся, підняв Сюзанну з місця і посадив її собі на стегно. "Ходімо всі разом і подивимося". Постав мене на землю, ковбою, я й сама можу піти. Якщо хочете знати, хлопці, то мені навіть простіше, ніж вам. Роланд обережно пустив її на порослу травою дорогу, а Едді ні на мить не відводив погляду від лісу. Присмеркове світло вже громадило тіні. Вони наповзали одна на одну, але Едді все-таки спромігся побачити, що саме привернуло Роландову увагу. То була височенна сіра брила, в суцілі обплетена паростками дикого винограду та інших повзучих рослин. Сюзанна в'юном прослизнула в ліс. Роланд та Едді не відставали. Це ж дороговказ. вказ. Жінка сперлася на руки, роздивляючись прямокутну кам'яну брилу. Колись пряма й непорушна, зараз вона похилилася праворуч, наче стародавній могильний камінь. Так, Едді, дай мені ножа. Едді передав ніж, а потім присів на впочіпки коло Сюзанни, спостерігаючи, як стрілець зрізає парості виноградної лози. Поступово купка обрізаних гілок на землі більшала, і на камені можна було роздивитися майже витерті негодою літери. Едді знав, що там написано ще до того, як Роланд розкрив напис бодай наполовину. «Подорожній, далі серединний світ». 9. «Що це означає?» – порушила мовчанку Сюзанна. Її голос був тихим і благоговійним, погляд не відривався від сірого постаменту. «Це означає, що кінець першого відрізка цієї подорожі вже не за горами». Із задумливим та урочистим виразом обличчя Роланд віддав ножа Едді. «Гадаю, нам треба триматися цього старого тракту для диліжанців. Чи радше він триматиметься нас? Він повернув туди, куди показує промінь. Невдовзі ліс закінчиться. Я перечуваю, що настануть великі зміни». «А що таке серединний світ?» – поцікавився Едді. «Одне з великих королівств, що правило світом, поки не почалися ці темні часи. Королівство надії, знання і світла». Всього, що вважалося в моїй вітчизні за взірець життя, поки нас не поглинула пітьма. Якщо буде час, я розповім вам усі старі байки, принаймні ті, які я знаю. Їх дуже багато. Можна цілий великий килим зіткати. Гарний, але сумний. Легенди розповідають, що на краю серединного світу колись стояло собі величезне місто. Напевно, не менше за ваш Нью-Йорк. Якщо їм можна вірити, і місто існувало насправді, то зараз воно лежить у руїнах. Але водночас там ще є люди. Чи чудовиська. Або і люди, і чудовиська водночас. Тож нам доведеться пильнувати. Простягнувши праву руку, на якій залишилося два пальці, стрілець торкнувся напису. Серединний світ. Тихо і задумливо протягнув він. Хто б міг подумати? І замовк. І цьому ніяк не зарадиш? Спитав Едді. Стрілець похитав головою. Не зарадиш. Ка, несподівано промовила Сюзанна, і обоє чоловіків подивилися на неї. Десять. До присмерку залишалося ще дві години, тож вони пішли далі. Тракт невпинно вів на південний схід шляхом променя. Трохи далі до нього приєднувалися ще дві, менші і заглушені травою дороги. Уздовж другої тяглися руїни якоїсь кам'яної стіни, яка колись була неосяжною, а тепер поросла мохом. Неподалік на тій стіні, точніше її рештках, сиділа зграйка вгодованих пухнастиків шалапутів. Дюжина, не менше. Вони уважно спостерігали за мандрівниками своїми обведеними золотом очиськами. Едді вирішив, що вони схожі на суд присяжних, які вже винесли вердикт. Страта через повішення. Шлях дедалі ширшав, і тепер його обриси проступали чіткіше. Двічі подорожні проминули кістяки будівель, давно покинутих господарями. Другий, сказав Роланд, мабуть колись слугував млином. Сюзанна відзначила, що він скидається на будинок із привидами. «Я не здивуюся, якщо так і є» відказав стрілець, і від його буденного тону супутники здригнулися. З настанням темряви, Роланд, Сюзанна і Едді змушені були стати табором. На той час ліс уже порічав, а вітерець, що ганявся за ними цілісінький день, став теплим і лагідним. Місцевість і далі йшла вгору. «За день-два ми дійдемо до вершини хребта», – сказав Роланд. «Там побачимо». «Що побачимо?» – уточнила Сюзанна, але Роланд тільки плечима знизав. Того вечора Едді знову почав різьбити, Кудись поділися впевненісті задоволення, яке він відчув, коли ключ почав набувати форми. Пальці не слухалися, задрев'яніли. Уперше за багато місяців Едді затужив за героїном. «Як добре було б зараз вмазатись! Не сильно, зовсім трішки!» Він був упевнений, що невеличкий пакунок допоміг без виграшки закінчити цю роботу. «Чого ти сміхаєшся, Едді? Що тебе розсмішило?» – спитав Роланд. Він сидів з протилежного боку багаття. Їх розділяли низькі язики полум'я, що танцювали на вітрі. «Я хіба всміхався?» «Так. Просто я думав про те, якими дурними бувають деякі люди». У кімнаті із шістьома дверима вони все одно гатимуть головою об стіну, а потім їм ще вистачить сил нудити про те, як все погано. "Коли боїшся того, що може виявитися за дверима, то битися головою об стіну здається безпечнішим виходом", сказала Сюзанна. Едді кивнув. "Може й так". Він різьбив повільно, прагнучи побачити в дереві потрібні лінії. Особливо ту маленьку карлючку, бо вона вже потроху ставала якоюсь невиразною. «Господи, Боже, прошу тебе, не дай мені все спаскудити!» Подумки блага але страшне перечуття, що він уже почав це робити, ставало дедалі сильнішим. Нарешті він покинув це діло, повернув ключ, що за весь вечір практично не змінився стрільцеві і скрутився клубочком під шкурою, яка слугувала йому замість ковдри. А за п'ять хвилин вже бачив сон про хлопчика і старий баскетбольний майданчик на Маркі-Авеню. 11. З дому Джейк вийшов приблизно за чверть сьома, тож йому залишалося вбити більше восьми годин. Спочатку йому здалася привабливою думка про те, щоб одразу сісти на пояс до Брукліна, та потім він її відкинув. Хлопцеві, що прогулює школу, легше загубитися в центрі великого міста. На околицях він привертатиме зайву увагу. Але з іншого боку, якщо йому доведеться ще й шукати того підлітка і місце, де він чекатиме на Джейка, то треба якось завчасно про це подбати. «Нема проблема!» – сказав йому хлопець у жовтій футболці і зеленій бандані, смішно перекручуючи слова на мексиканський лад. «Ти ж знайшов ключ і троянду, і мене так само знайдеш». Але Джейк уже не пам'ятав, як йому пощастило знайти ключ троянду. Пригадував тільки радість і впевненість, що переповнювали тоді душу. Залишається тільки сподіватися, що це трапиться знову. А поки що треба йти. Це найкращий спосіб залишатися в Нью-Йорку непоміченим. Він пройшовся пішки майже до першої авеню. Потім пішов назад тим самим шляхом, який прийшов, але вже іншою вулицею, ближче до окраїн міста, орієнтуючись за зеленим світлом світлофорів. Десь у глибині душі він знав, що навіть вони слугують променеві. Гуляючи так, близько 10 ранку опинився на 5-й авеню біля музею мистецтва «Метрополітан». Настрій у нього був пригнічений, давалися в знаки втома і спека. Хотілося пити, але Джейк мав намір якомога довше заощаджувати ту невеличку суму грошей, яку мав. Він до цента витросив свою скарбничку, але на шкріб лише вісім із чимось чи без чогось доларів. Біля музею саме шикувалася на екскурсію група школярів. Очевидно, якась середня школа неприватна, вирішив Джейк, бо вдягнені всі повсякденно, як і він сам. «Жодних тобі піджаків від Пола Стюарта, криваток, джемперів, жодних спідничок по 125 баксів з дорогих крамниць штибу маленька міс». Одяг для всіх цих хлопчиків і дівчаток купували у звичайному супермаркеті. Підкорюючись якомусь імпульсові, Джейк став у кінець ряду і пішов за ними у музей. Екскурсія тривала годину 15. Джейкові сподобалося. У музеї було тихо і працював кондиціонер. Та й картини були гарні. Особливо його зачарувала групка картин Фредріка Ремінгтона про дикий захід і велике полотно Томаса Гарта Бентона. На ньому був зображений паровий локомотив, що мчав великою рівниною до Чикаго, а гурт фермерів у комбінезонах і солом'яних брилях проводжав його поглядами. Вчителька, симпатична чорношкіра жіночка у строгому синьому костюмі, помітила Джейка лише наприкінці екскурсії. Вона підійшла до нього, торкнулася плеча і спитала, хто він такий. Її наближення Джейк не помітив, тож на якусь мить йому ніби заціпило. Не надто замислюючись над тим, що робить, він намацав у кишені срібний ключ і стис його у руці. Голова миттю прояснилася, і Джейк знову заспокоївся. «Мій клас там, на горі», – сказав він, винувато всміхаючись. Нас провели подивитися на модерне мистецтво, але мені більше подобається тут, бо тут справжні картини, тому я, ну ви розумієте. Нишком отік, підказала вчителька. Кутики її губ піднялися, було видно, що жінка ледь стримує посмішку. Я б радше назвав це піти по-французьки. Ці слова самі зірвалися з вуст. Він навіть уявити не міг, що скаже таке. В учнів, що зараз витріщалися на Джейка, вигляд був здивований, а от вчителька відверто розсміялася. «Якщо ти не знаєш, чи просто забув?» – сказала вона. «У французькому іноземному легіоні за дезертирство розстрілювали. Йоначе, гадаю, вам краще приєднатися до свого класу. І то негайно». «Так, мам, дякую. Вони все одно вже скоро підуть». «А з якої ти школи?» «Академія Марки», – відповів Джейк. Ці слова теж вилетіли самі по собі. Він піднявся сходами, дослухаючись до бастилевого від кроків і тихого перешіптування у великій круглій залі. І все ніяк не міг збагнути. Чому це сказав? Ніколи в житті він не чув про школу, яка б називалася Академією Марки. 12 Джейк трохи проваландався у горішньому коридорі, а потім помітив, що на нього вже зацікавлено витріщається охорониці і цікавість дедалі дужчає. Тож вирішив, що чекати далі не варто. Залишалося тільки сподіватися, що клас, із яким він ходив на екскурсію, вже пішов з музею. Він зиркнув на годинник, зробив гримасу, мовляв, у, лишенько, я ж запізнююсь, і при побіг сходами вниз. Школярі та їхня гарненька темношкіра вчителька, яка розсміялася зі слів «піти по-французьки» вже пішли, і Джейк вирішив, що час вшиватися й самому. Він може ще трохи десь потинятись і, зважаючи на спеку, бажано в затінку, а потім поїхати на метро. Зупинившись біля лотка з хот-догами на розі Бродвею і 42-ї вулиці, Джейк обміняв трохи свого мізерного золотого запасу на сосиску і содову. На обід хотів було влаштуватися на сходах будівлю банку, але одразу ж виявилося, що це прикра помилка. До нього, граючись кийком, наближався коп. Здавалося, він не помічає нічого навкруги, так його поглинули хитромудрі маневри кийком. Але не так сталося, як гадалось. Порівнявшись із Джейком, він різко запхав кийка в петлю, якою той кріпився до пояса, і повернувся до хлопчика. «Ого, розбишако», – сказав він. «А чого це ти не в школі?» Останній кавалок сосиски, яку Джейк так жадібно поглинав перед тим, застряг у горлі. Ох і не пощастило, якщо взагалі можна було назвати це щастям. Тут, на Таймс-сквер, у самому черві Америки аж кищило від продавців наркоти, їхніх клієнтів, шльон, дриханих. І серед них усіх цей коп обрав саме його, Джейка. Джейк ледве ковтнув і відповів – «У моїй школі зараз іспитовий тиждень. Сьогодні в мене був лише один тест. Після нього можна було піти». Він помовчав, бо в копа загорілися очі, і цей вираз собаки-шукача йому геть не сподобався. «Мені дозволили», – стривожено додав він. «Ага, а покажи на мені документ». У Джейка на душі похололо. Невже батьки вже подзвонили в поліцію? «Напевно, після вчорашньої пригоди цього можна було сподіватися». Зазвичай поліція Нью-Йорка не надто переймається зникненням дітей, особливо тих, із моменту зникнення яких минуло ще кілька годин. Але його батько був у місті Великим ЦБ і пишався своїми зв'язками. Джейк сумнівався, що в копа є його фото, але цілком вірогідно, що ім'я він знав. «Ну...» – неохоче протягнув Джейк. «У мене є учнівський проїзний на автобуси компанії Середсвіття, а більше нічого немає». «Серед свіття? Ніколи про таку не чув. А де вона знаходиться? В квінці?» е, «Я хотів сказати «серед місця», – виправився Джейк. Здається, він говорить щось не те. Геть не те. «Знаєте, де це? На 33-й». «Ага, давай подивлюся». Коп простягнув руку. На них озирнувся якийсь чорношкірий маргінал в недоладному костюмі канаркового кольору. Довгі дреди звисали до плечей. «Командир, у відділок його!» – радісно вигукнула з'ява. «У відділок цього білого шмаркача виконуй свій обов'язок, кому сказано!» «Стули пельку і зникне Еллі!» – порадив коп, не озираючись. Еллі вишкірився на всі кутні, показавши золоті зуби і почвала вдалі. «А чого ви в нього документи не спитали?» – обурено поцікавився Джейк. «Бо зараз я питаю їх у тебе, так що синку не викручуйся!» Одне з двох. Або коп знав його ім'я, або щось запідозрив. Зрештою, це й не дивно, бо він був єдиний білий і неволоцюга на всю площу. Так чи інакше, все зводилося до одного. Дарма він сів тут перекусити. Це було тупо. Але в нього боліли ноги, і душа боліла, так їсти хотілося. «Ні, ти мене не зупиниш», – подумав Джейк. «Я тобі не дозволю. Сьогодні в мене зустріч у Брукліні». «І я там буду». Замість полісти по гаманець, він засунув руку в передню кишеню штанів, видобув звідти ключ і простягнув його поліцейському. Полуденне сонце відбилося від срібної поверхні, і по обличчю копа застрибали сонячні зайчики. Його очі стали круглими від подиву. «Ого!» – видихнув коп. «Що це таке, малий?» Він простягнув руку, і Джейк трохи потягнув ключа до себе. Світлові зайчики танцювали свій гіпнотичний танець на обличчі поліцейського. Не треба його брати, сказав Джейк. Ви ж так можете прочитати моє ім'я, не беручи до рук, правда? Так, а вже ж. З обличчя зник зацікавлений вираз. Погляд поліцейського був спрямований тільки на ключ. Очі широко розплющені й непорушні, але не зовсім порожні. В його погляді Джейк побачив здивування і несподівану радість. «Це все я», – подумав Джейк. «Куди б я не пішов, скрізь я несу радість і позитив. Постає питання, що тепер робити мені?» Повз них, вихляючи стегнами, саме проходила молода жінка – Судячи з вигляду на якась там скромна бібліотекарка, зелені шовкові шортики, що туго обтягували стегна, геть прозора блузка, на ногах зухвало червоні туфлі на височенних тонких шпильках. Вона глянула спочатку на копа, потім на Джейка, щоб дізнатися, що такого цікавого побачив поліцейський. А роздивившись, застигла мову копана. і вмення потяглася рукою до горла. В неї на ходу врізався якийсь перехожий і вилаяв за те, що не дивиться, куди йде. Молода жінка, яка, мабуть, працювала зовсім не бібліотекаркою, взагалі не звернула на нього уваги. І Джейк побачив, що зупинилося ще четверо чи п'ятеро людей. Всі витріщалися на ключ. Натовп збирався, наче навколо якогось вправного наперстковика на розі вулиці. «Конспіратор з тебе ніякий», – подумав Джейк. «Блін». Він подивився копові через плече і погляд упав на вивізку на дальньому кінці вулиці. «Аптека Дембі». «Ліка зі знижкою». «Мене звуть Том Дембі», – повідомив він поліцейському. «Це написано ось тут, на моїй дисконтній карці для болінгу, Бачите?» «Бачу, бачу», – видихнув поліцейський. Джек його більше не цікавив, усю увагу поглинав ключ. Круглі відблиски сонячних променів стрибали і кружляли на обличчі. «А жодного Тома Дембі ви не шукаєте, правда?» «Ні», – відповів коп. «Навіть ніколи не чув про такого». Зараз довкола поліцейського вже зібралося з півдюжини людей, і всі вони мовчки дивилися на срібний ключ у Джейкові руці. У всіх був один і той самий зачудований вираз. «То мені можна йти?» «А? А, так, звісно, йди заради твого батька. Дякую», – відказав Джейк. Але як піти не знав. Його оточив мовчазний натовп зомбі, і люду все прибувало. Вони просто підходили подивитися, в чому річ, але ті, хто побачив ключ, застигали на місці і втуплялися в нього. Джейк звівся на ноги і повільно позадкував до широких сходів банку, тримаючи перед собою ключ, наче дресирувальник левів-стілець. Діставшись до забетонованого майданчика вгорі, він запхав ключа назад у кишеню штанів і дав драла. Зупинився лише один раз на дальньому краю майданчика, звідти й озирнувся. Люди, що скупчилися з Грайкою довкола того місця, де він стояв, помалу приходили до тями. Вони ошелешено презиралися, а потім розходилися хто куди. Коп порожнім поглядом подивився ліворуч, праворуч, а потім у небо, наче намагався згадати, як він туди потрапив і що збирався робити. Джейк не захотів дивитися далі. Він побачив достатньо. Час уже знайти станцію метро і хотенько вшиватися до Брукліну поки знову чогось не сталося. 13. За чверть друга він повільно піднявся сходами станції метро і став на розі Касл і Бруклін Авеню. Веню. Скрізь, куди не киньоком височіли піщаникові вежі району Кооп-Сіті. Джейк чекав, коли ж його опанує те відчуття впевненості і правильного напряму. Відчуття, наче ти здатний пам'ятати наперед. Але воно не прийшло. Жодного відчуття. Він почувався просто дитиною, що стоїть на розі розжареної Бруклінської вулиці. Біля ніг, наче втомлене хатні звіря, лежала тінь. Ось я й на місці. І що тепер? І Джейк зрозумів. Він не має жодного уявлення, що робити далі. Привіт, друзі! А ви в дитинстві бачили будинок із привидами? У мене таке враження, що у всіх мав би бути в місті якийсь такий закинутий моторошний дім, про який ходять легенди. Запевняю, що Джекові там буде не просто страшно. Але туди ще треба дістатись. Це не сьогодні. А сьогодні в мене 625-й день від повномасштабного вторгнення Орди. Я дякую силам оборони. З вами ми почуємося зовсім скоро. Все буде Україна, сонечко, неодмінно.